A fost odată un pe nume Minciotca, vestit pentru că știa să facă din țânțar armăsa, tâlc în vorbe, ca un prieten morar, căruia îi zicea pletea, nu se văzuseră tare de mult. Și ce se gândi Minciotca al nostru? Să-l caute pe plete, că o groază de lucruri nastrușnice și mai ales să-și măsoare unul altuia, Înțelepciunea dobândită de-a lungul anilor. Drept care minciotcă, luându în spinare botceaua cu liguri, pâine, slănină, ceapă, sare, se urne din loc și pat. Bună ziua, fată frumoasă și vrednică! Să fi sănătos, în cheșul! Mai e mult până la moara lui Pletea, că de când am mai umblat pe aici, abia recunosc locurile. O iei dumneata de după merii pădureți, așa. până ajungi la râu. iar de la cotitura cu sălcie, ai să zărești numai decât moara. Da, da, da, așa trebuie să fie, parcă mi-aduc aminte, dar ce faci acolo? Caut semințe de răsărit. Ah, luarea soarelui! uită te Semințe cu suflet Osurate de -ale mele Să le semăn ca să nu mai fiu singură Singură? Păi cum? Dar ce văd? Tu însă nu ești decât o frumoasă Cum te cheamă? Floare <gângătări> de soare O sărmana de tine Pradă vânturilor de bărăgan și răpitoarelor Dar de ce mă căinezi? Sunt mai puternică și mai bogată decât îți închipu Cum așa? Păi cu cubeului se află Mai prejos de rădăcinile mele De acolo învindea gata Mătăspile rășmintelor Bunurița, băzmăluța După bunul meu plac Ce spui? Pe cuvânt, căldura și aurul podoabelor de capăt de la cuptoarele din adâncul pământului Nemai pomeni. Puterea mea trag de la osemintele vitejilor A celor căzuți și la luptele de la pot he, he, De fier Care cocoș de fier? Nu știi, un cocoș le a trezit străjile adormite și au dat veste că năvălesc dușmanii pe pământul țării Și aflând crat... T-aduc mine! Îndărjirea mi-o din strigătul celor înnecați de căpcăun, absânul De iubirea, o, iubirea de la soare și cer De unde le-ai aflat toate astea? Pe păi de la lume Știi, fată frumoasă, eu... Eu sunt născocitorul acestor povești. Basă-mi, fata untea, nimic mai mult. Ba eu știu că tot ceea ce graiul poate rosti, este și poate fi adevărat. Atunci... De cum? Din potrivă? Ai înaripat gândurile celor mulți și necăjiți, nătejdea în bânda binelui. Ce în vorbește? Parcă tu și nu eu aș fi născocit acesta. Oricum, îți mulțumesc. Și rămâi sănătoasă. Drum bun, uncheșule. Dar stai. Stai. Omoara se află prăpădită de năvăritori. Iar lui își face veacul mai mult pe sub pământ. La cuptoare. dacă am venit până aici, să mă-ntre Ah, țările. Ha, și moara. Oh, ce paradină. Tăpșa nu ar fi cum ar fi, apa râului destulă, dar pe aripile ale morii poposesc ciorii mei. Ei, Letea! Letea, n-auzi? Nimic, Nimic. Se pomenești cu fii știin ceva fata asta. Fletea! Hei! Fletea! Ei, fletea! pe ce-o încetezi, o moara pe din unde. Fletea nicăieri. Oh, ce somn m-a toropit așa dintr-o dată. Să pic de somn are din sunt și vă Aș putea chiar să dorm cu leapyrogorjina până întoarce la întoarcerea lui. am găsit? Bată te norocul să te bată! ce cu cu veșmintele bogate pe care le folți? Mă faci să mă spiesc pe fața ta. mai ochii sau o ca un crai. <laughs> păi tocmai aici hazul, frate minciotcă. Trăiesc două vieți. Ce vorbe? În tocmai cam poveștile mele? Întâi de, de toate să știi că putea să mă strige tot pământul? Nu ieșeam deasupra la vedere, însă ți-am cunoscut glasul, tinerețele noastre, Oh minciot că nimic n-am să ascund, ci toate cele din împărăția de sub pământ ți le voi arăta cu deamănunt. Și fiindcă vorbele nu fac două parale, haide -mi. Să dea la o parte piatra de moară Pe sub care să avem trecere liberă Spre adâncuri pe drumul cel mare Da, măria Să se aprindă-l pașele Până la cuptoare Da, da, lă Maria, pașele plecăm trece măria s Are și oasperi de seamă pentru restul și trec că vin cea Câte pe lume nemăsurată, aur și pietre de preț presărate în colbul drumului. Poruncă, măria ta! căldătoarea de leac pe seama oaspetului meu. Așa, și straie cu târg pentru că născocitorul de povești cu care am binevoit să cobor. Nu? Optoare! Aievea, aproape de inima pământului și mulțime de argați cărora le sfârie călcâile ca în basmele mele. He he, și stai, că împărăția mea abia începe. Hai, dem să vezi mai încolo talpa curcubeului. taste pentru rochiță. E pe tot ești de mică, pe tot ești de răspățat. că să nu mă cieșu și vreau să fiu tânțoș după cum am stă bine. Uite colea, ca să nu zici că zrău și zgârcit. Așa am trebuie dacă te-am învățat cu Pești, mișternice. Și te iubesc. Abia cât îți să te sărut pe obraj. Mare șmecher ești tu. Da, da, mai vreau. -mi. Mirezme? Da. Păi se putea altfel. Poftim. Ai. Și acum, <ất> întinde <-o> de aici. <gânt> no! Eu doresc o catifea de măsura fainei mele. Oh, da. Mă cheamă Mimoza, e să fiu un pliroz, apoi albastră și pe urmă filiachie. Te pomenești că-ți dorești și Margelă. O, da, n-ar stima și margele. Și parfum! Și cercei! cercei de aur! Cu topaze și pelerina din dantelă, capitala mireselor. Și aș mai vrea, Mi-e un pieptar cal Eu sunt floarea de soare. Mi-e stăteasă portocalie. Mi-e străin roșii, eu sunt bujor! <gântări> mi-e un căsăr de aur doresc, mă cheamă Papucul ie sunt o floare rară! mi a ce li-ți albastra! Ma fi de foare rare! Hei, nu mă. supăr și nu vă mai dau nimic! Hei, comedie! Alt cu culcubeului ai zis? Ne! De ce te miri așa? costa asta, asta. de fier Care e cocos de fier <laughs> Cel nemuritor Băi nu mai povesti tu cândva despre un cocoș în ah, ah. Da. Ah. așa e vezi? <fai> <fai> ce se află în putere de pe întreg pământul țării. Ce moră oaste! Ce moră oaste! Fără să Dușmanii se și află pe pământul țării. Copitele cailor lor ne calcă o gra. Venim! Venim! Adăpostește-te pe după noi, să nu te atingă vreo sărgeată vreunea ta a zvârlită. După mine, flăcăi, înărințe, lăsați trușmanii să te apropie de la la la încâna, la în Să în vârtejuri să setea asta după apele noastre. Odul! Recunosc Toate acestea ți le-am povestit eu păi? Și despre Cocoș Că a trezit străjile adormite Și despre pod vezi? Poveștile mele să fi fost fapte, era <hie> Și eu Eu să nu fi fost Un scocitor adevărat Nu te mai mira ce apropie -te. Iată Cocoșul Limbile de foc din jurul lui vin din dreptul o semintelor acelor vitej, Căzuți într-o apărare a pământului Da, da, însă mai spusesem că luminile ies de la comoara lui Căpcăun, aceea ascunsă Așa-i, luminile vin de la comoară Aici se află deci cu adevărat comoara-ndelung căutată de mine Marea și neasemuită comoară Nu zic ba, însă Însă ce? Ca să ajungi la ea Adică la comoară La comoară? Trebuie să scormonești Și să înlături semintele ostașilor Ale craiului Guzduganele lor Coasele ruginite cu care au luptat Să înlături pulvertind de la locul ei Nu Asta nu, niciodată Rămână aurul și argintul acolo Nimic și nimeni Nu poate plintiță râna osemintelor strămoșești Păi vezi? Da' de mele cu ticălosul de căpcăun îți mai aduce aminte, frate mincioacă? Păi cum? Ha -ha, Poate ai vrea să te vezi cu el Cu cine? Cum cu cine? Cu căpcăun? O, propria mea plăscuire? Ar fi cu putință? Cum să nu fie să-l vezi în ce hal a ajuns? de și desculți! Căruța de argint! Să vină căruța de argint și să-mi hame pe pintă-n ogi! Înțeles, măria ta! Căruța! Să căruța de argint! Și Ai grijă minciot că și îmbumbă-te bine la hainele ce le-ai căpătat după scăldătoare! Știu! Aici nimic nu se cuptuiește fără rost și să nu-ți pierzi cumva încălțările, că fără ele ai putea să rămâi pe veci în împărăția cu adâncului! Așa-i! Prietea și eu minciotcă Păcatele mele Unde mi au fost mintea Unde tu Unde o brață Lasă, lasă, lasă, lasă astea Tot nu mai poți îndrepta nimic Hai, mai bine povestește-ne Cum stau lucrurile cu ticăloșia ta Aceea de le-am trecut pe toate Încă altea Să-ți ușurezi un pic inima Apoi să vedeți domniile voastre eh. Ce spune că Ciocanele au sunet prea lung. Risi? Ce-ți pasă si dacă ciocanele au sunet prea lung? M-au trimis oamenii din mina să mă sui la domnia și să dau de știre că se tem, că ciocanele. Taci! El să-mi scoateți aur din piatră că ca vă Nu vă place cum sună ciocanele, hă? Scurmați cu guricele degetelor. Sunt 40 de suflete și dacă ne vănesc apele din partea în care ciocanele sună lung. au să se înnece cu toții ca șoarecii. Ce? Adică de la simbrie să vă dau și voi să-mi fugiți de muncă, din aici. pune bădic la gura minei și cu un bolovan zraver, să nu iasă nici unul până la sfințitul ne înțeles? nesupuși, leneșii, fricoșii, dacă s-ar putea să mănânce pâine, să dea fi, să doarmă la umbră fără să muncească, asta da, sigur De aici, cât departe? Mina, mina vreau de aur! Mina, nu uite prin clăbăturile pământului! Năvălesc apele! Alea, mina mea! Domina! Domina, jupâne Căpcăun și patruzeci de suflete! Dă-ți drăgă, a pe, pe rogozina asta care mi-a rupt oasele Dar ce se aude? Ia! Mincioarcă! frate meu! Orta orta cu tinereților mele! ce, ce cu tine? Uite, am venit să te văd Mare bucurie mi-ai făcut da, te aștept cam de mult ișor. Păi. Am tras un pui de solță unde mi-ai umblat? Ia ca de la cuptoare! Cum? La care cuptoare? Păi cele de de sub, care la dezglasadurile! Vreau să zic că, totuși, totul este și poate fi adevărat. Bineînțeles, Poate din șoatcă! curare mult unul de celălalt. Minciotcă desfăcu traista cu merinde. Pletea a focul din vadă și după ce se ospătară și povestiră destul puse rămână de la mână Minciotcă și pletea de moara la loc. Cașa așa era pe atunci. Urgia venea și urgia pleca, prăpădind țara. Dar la cuptoare nu puteau ajunge să le stingă și nici la focul soarelui, iar izvorul comorilor acolo se găsea. Însă Miciotcă strânse pe furiș toate semințele de răsărit. Le semănă cu grijă la loc potrivit. Pletea se prefăcu a nu băga de seamă, dar tot pe furiș dădu poruncă strașnică argaților săi de sub pământ, să rânduiască cele de trebuință pentru ca fiecare floare să încolțească nevătămată și să vadă Lumina. Iar primăvara, când se umplu câmpul cu flori care întorceau ochii după soare, bine înficte în pământ, îți era mai mare dragul să le auzi șușotindu-se, tălmăcind și răstălmăcind locurile. Eu l-am cunoscut, născocese o mulțime de povești. Și si? si? si? a coborât pe urmele poveștilor sale, la salva curcubeului. Da, ah. s-a bătut pe umeri cu vistianicul de mătasă. L-a ah. ah. cercetat pe căpcaun absurd. Ah. Okay. A bătătorit cu pașii, gorganul sub care odihnesc vitejineamului. Da, cum zici că-l chema pe acel născocitor de pasme? Cum îl chema? Da. Da. Cum, cum îl chema? I-a da. cam uitat. Urile wow. spun că nici nu s-a mai întors printre oamenii. De ce? Că ce? păi i s-a făcut milă de Am și i-a dat hainele sale și încălțările. Că și căpcăunul era tot năsmoirea lui. Mm -hmm. Și ce dacă i le-a dat? Da. Și ce? Păi se știe că fără acele straie și încălțări zdrăvane, mai putea ieși din împărăția de joc așa, no, așa e, așa e, așa, așa e... Oare, oare cum îl chema? Nu are semnul pe ce au rămas pasmele Aaaaaaa <grijă> Thank you.